«Сонячний зайчик» і «Сонячний вовк». Розділ перший. У похмурому підземному палаці перед каміном, де ледь жевріло темно-синє вогнище, сидів начальник канцелярії «Нічних кошмарів пан Морок. На ньому був чорний оксаметовий плащ з каптуром, що закривав обличчя. Якби не плащ, не синє полум'я в каміні, ми б з вами пана Морока просто не побачили. Бо весь він був із темряви. А саме про це він і співав, Перебираючи струни чорної гітари. От послухайте. Зроблений із темної, Темряви підземної, Сили я не маю, Та всіх перемагаю, Бо усіх-усіх лякаю, Бо усіх-усіх лякаю. Я начальник всяких страхів І нічних кошмарних жахів. Морок я, І як захочу, Будь-кого я заморочу, Заморочу-заморочу, як захочу. Коли у пана Морока був гарний настрій, він любив поспівати під гітару. Аж тут згори до палацу провалилися схвилювані Баба Яга та її молодший брат Бабай. Обтрусившись від землі, Баба Яга вигукнула. «Ваша темність! Неприємності!» «Неприємності! Ваша темність!» Заякаючись, підхопив Бабай. «Що таке?» – скривився пан Морок. «От псуєте мені настрій! Завжди ви панікуєте!» Замість того, щоб інших лякати, самі лякаєтесь? Не панікуємо, в ваша темність, вдарив себе в груди бабай. Кажуть, сестро, бо я, бачиш, заїкаюсь від хвилювання. Ваша темність, на великій галявині казкового лісу відкрилася спеціалізована лісова школа з ведмежею мовою викладання. Одним духом випалила бабаяга. Ну, то й що? Хочете туди вступити? «Щоб я рекомендацію написав?» Глузливо усміхнувся пан Морок. «Ой, не жартуйте, ваша темність. Освіта, знання – це ж найбільша для нас небезпека!» Вигукнула баба Яга. «Освічені та розумні в нас вже не вірять. Ми для них просто не існуємо!» «Однозначно!» – підхопив бабай. «Мда!» – почухав потилицю пан Морок. «Мабуть, так і так. Найбільше нас...» Бояться темні і Чим більше знань, тим менше страху. Правильно. Отже, починаємо кампанію по залякуванню школярів. Хай не вчаться, не вчаться, не навчаться. Хай до школи ходити бояться. Хай не вчаться, не вчаться, не вчаться. Хай до школи ходити бояться. Підхопили Баба Яга і Бабій. Розділ 2. Зайчик Кося Вухань – та їжачок Калько-Калючка після уроків йшли лісом додому. «Цікаво ж у школі, правда?» – сказав Кося. «А вже ж! Кожного дня про щось нове дізнаємося!» – відгукнувся Калько. «Якби тільки не оця дорога додому через темні хащі!» – зітхнув Кося, озираючись, на чагарі. «І чого це темнота завжди так лякає?» – здвигнув плечима Калько. «Бо завжди здається, що там хтось є, хтось ховається!» – знову зітхнув Кося. І тут зненацька з-під землі вигулькнули пан Морок, Баба Яга і Бабай. Баба Яга в одній руці тримала ступу, а в другій – мітлу, а Бабай – барабану, на якому були намальовані череп і кістки. «Темноти боїшся ти? Темноти боїшся й ти? Я і є страшна ота, темнота!» – жахливим голосом загарлав пан Морок. А Баба Яга «Кістяна нога, кого хочу, вмить провчу, на порог вступі ступі потовчу», — загорла яга. «Мною всі дітей лякають, і від мене всі чекають. Я на всіх наводжу страх, бо Бабайя, ах, ах, ах!» І Бабай вдарив у свій страшний барабан. Усі втрьох вони затанцювали навколо косі і калька. Їжачок і зайчик аж поприсідали з переляку і дрібно зацокотіли зубами. «Рятуйте! рятуйте, Ледь чутно пропищали вони. Розділ третій. І тут згри з неба стрімко зіскочив сонячний зайчик з вушками, з лапками, з куцим хвостиком. Він тримав на перевагу сліпучий промінь спис і кинувся з ним на лиходіїв. дзвінка-дзвінка співаючи. Хто ображає тут малят, маленьких лісових звірят? Так це ж яга, противна баба, і не чепура, і не зграба. А це бабай від слова баба, він боягуз, але на хаба Не може в дзеркало дивитися, бо сам себе бабай боїться. А ти, пан Морок, роздягайся, скидай свій плащ мерщій не гайся. Його надів ти не дарма, бо без плаща тебе ж нема. Ти ж безтілесна порожнеча і порожнісінька пітьма. Ну й компанія лиха, ха-ха-ха, ха-ха-ха. Баба Яга і Бабай відчайдушно заверіщали, а пан Морок заволав, відмахуючись від сліпучого променя списа. Не смій, не смій, не смій, не смій, чіпати плащ, чарівний мій. Плаща дзайчиську не чіпай, рятуйте, Баба і Бабай, я ж безтілесний, ай-яй-яй. Але Баба Яга і Бабай панічно загрепетували. Тікаємо ми і ти тікай. І вмить провалилися під землю. Пан Морок не став чекати і теж провалився. Ну от, а ви боялися? Засміявся сонячний зайчик. О, зайчик, здивовано мовив Кося Вухань. Схоже на тебе, тільки жовтий зонячний. З промінців, каже Колько-Колючка. А вже ж. «Я Терентій, з країни сонячних зайчиків». «А є така країна?» – вражено перезернулися Кося і Колько. «Є, по той бік чарівного озера Дзеркала. Звідти ми розбігаємося по землі вранці, коли сходить сонце». «Диви, зайчик, а не побоявся тих страховиськ?» – з повагою сказав Кося. «А чого мені їх боятися? Вони стемрями, вража сила, а я сонячний. І взагалі, не треба нічого боятися». І сонячний зайчик Терентій заспівав. Страх – це ах-ах-ах, сміх – це ха-ха-ха. Літери ті ж самі, а яка різниця? Той, хто весело сміється, той нікого не боїться. Якщо страшно, ти зморгни, і літери переверни. Замість ах-ах-ах буде ха-ха-ха. Замість страху буде втіха, буде втіха ха-ха-ха. Веселіше, друзі, і смійтесь, і нічого ви не бійтесь. «А тепер ходімо, я вас проведу додому, поки ви не навчилися переборювати свій страх». І вони пішли лісом. Розділ 4. А у підземному палаці відхекувались пан Морок, Баба Яга і Бабій. «Ну, клятий Терентій!» – сварився кулаком гору Бабай. «Просто неможливо працювати, як він з'являється!» – Вигукну... вигукнула Баба Яга. «І ви теж хороші!» Лайнувся пан Морок. Я кричу рятуйте, баба й бабай, я ж безцілесний, а вони тікаємо ми і ти тікай. Та ще й на ти іродове плем'я, наче я з вами свиней пас. Забагато дозволяєте собі, познімаю з роботи. Пробачте, ваша темність, жалібно скривилася баба яга. З переляку, промиврив бабай, нічого ж його не бере. «Ні зловити, ні вхопити, ні втопити, ні вдавити», – розвела руками Баба Яга. «Треба треба щось зробити», – вів далі пан Морок. «Кого зайці найбільше всього бояться?» «Вовків», – сказала Баба Яга. «Однозначно», – підтвердив Бабай. «От і треба на нього напустити вовка, сонячного», – сказав пан Морок. «Якби ж то були сонячні вовки», – зітхнула Баба Яга. «Не було? Так буде». Рішуче вигукнув пан Морок. Сонячних зайчиків чим пускають? Дзеркальце. От і для сонячного вовка потрібне дзеркальце. Тільки особливо чорне, чарівне. І таке дзеркальце є у Снігової Королеви. У ламок чарівного дзеркала лихого троля. Забули? Ну, ваша величність, ви геній. Вигукнула яга. Однозначно, підхопив бабай. Це ж треба, сонячний вовк. «У жодній касі такого не було!» – захоплено сплеснула руками Баба Яга. Терентю він, звичайно, великої шкоди не завдасть. Сонячні зайчики, на жаль, не знищенні, але поганяє, пополякає добряче. А ми тим часом будемо спокійно працювати, робити свої чорні справи. А саме це нам і треба. «Однозначно!» – вигукнула Баба Яга. «Тьху! Це ж не моє слугу!» «Отож сідай, баба, на метлу і поганяй до, сон... до снігової королеви. Вона тих сонячних зайчиків теж терпіти не може». Дай с чорне дзеркальце, без жодних розмов», – сказав пан Морок. «Єсть ваша темність», – приставила руку до скроні баба Яга, сіла на метлу і зникла. Розділ п'ятий. У казках все робиться блискавично. Не встигли ми з вами, дорогі друзі, її окома змарнути, як баба Яга вже у Снігової королеви побувала, морозовим пригостилася, чорне дзеркальце черівне взяла і назад повернулася. І мирщий у казковоліс до колька колючки і косів ганя і тарентії, який супроводжував віжачка і зайчика додому. Бадьоро простувала в лісом і раптом дорогою їм перетнув сонячний вовк, схожий на звичайного, тільки жовтий сонячний. Він виширився і заволав «Я вавила, я вавила, сонячних зайців ловила, ображала і лякала, доганяла і кусала». «Ой, сонячний вовк! – скрикнув Терентій. – Такого ще не було. Пробачте, мушу тікати». І Терентій, а за ним і сонячний вовк вавила, зникли. Казав, не бійтесь, а сам? зітхнув Калько колючка. Ну, ми зайці від вовків завжди тікаємо. Так уже заведено, похитав головою Кося Вухань. Звідки тільки він взявся, той сонячний вок. А от звідки? несподівано з'явившись, вигукнула баба Яга і покрутила у руках дзеркальце. Чорне чарівне дзеркальце тепер тарентів буде не до вас. Поганяємо, пополякаємо тепер його і Баба Яга зникла, а перелякані Косі і Колько кинулися додому. Добре, що вже було недалеко. Розділ шостий. Увечері біля хатинки на курячих ніжках зібралися Баба Яга, Бабай та Пан Морок. Ну, Баба Молочинка, задоволено потирав руки Пан Морок, оголошую тобі Дагану, тобто подяку. Здорово ви з Вовилом попоганяли того Недолуго Тарентія, аж до самісінького смерку, поки сонце не сіло. Ніколи було йому і вгору глянути. Ваша темність, а я ж бабу підміняв, теж Терентія ганяв, прохопився Бабай. Сестричка ж кривенька, їй бігати важко. І тобі, дякую, скривився пан Морок. Не любив, коли йому вказують. Тільки ти ж, сестро, тепер. Пильнуй, щоб дзеркальце не поцупили. Та хай цуплять, усміхнувся пан Морок. Навіть добре, якщо хтось його візьме. Дзеркальце щирівне, хто в нього зазирне, вмить стане вражою силою злим і поганим. А нам треба поповнювати кадри. Нас трьох маловато. Ну, на добраніч, баба. А ти, бабаю, на роботу. І пан Морок провалився крізь землю, до себе в палац. Баба й пішов на роботу лякати уночі з темних кутків дітей, хоч він і сам у тих кутках тремтів від страху. А Баба Яга поклала чорне дзеркальце на найвиднішому місці, на підвіконню, і полізла на піч, і відразу ж засвистіла носом, заснула. Розділ сьомий. Кося Калько чистили перед сном зуби на подвір'ї. Вони жили поруч, були сусідами. «Що ж тепер буде?» – відкався Кося. «Це ж знову боятися доведеться. Тарентю тепер таки не до нас. Його зранку до ночі сонячний вовк ганяє». Колько задумався, а тоді рішуче сказав «Треба викрасти чорне дзеркальце, поки баба Яга спатиме». «Ой, що ти таке говориш? Страшно, страшно ж!» – жахнувся Кося. «А вже ж страшно!» «Але що Терентію сказав?» «Страх? Ахахах! -ха. Сміх? "ха-ха-ха". «Якщо страшно, ти зморгни і літери переверни». «Ага, я он моргаю-моргаю, а все одно страшно», – зітхнув Кося. «Але ж іншого виходу нема», – розвів лапами Колько. «Треба Терентія рятувати. По-перше, він же нас рятував. По-друге, без Терентія на все життя залишимось боягузами. Бачиш же, без Терентія ніяк не навчимося ті літери перевертати. Тільки він може нас навчити». «Мабуть, так», – погодився Кося. «Тільки давай підемо до хатинки на курячих ніжках перед самісіньким світанком, і Баба Яга тоді найміцніше спатиме. І сонце от-от зійде, Тренті з'явиться. «Давай», – погодився Калько. «На дворі сьогодні спатимемо», – сказав Кося. «Я на твої голочки вуха покладу, щоб не проспати». «Гаразд!» Розділ восьмий. «І от у досвіта». Прокралися нишечком Кося і Колько, до хатинки на курищих ніжках. Баба Яга так хропла і свистіла носом, аж дерева гнулися. «Я пальнуватому, щоб баба не прокинулася», – шепнув Колько. «А ти дзеркальце хапай». «Он воно на підвіконні, і тікай ще духом. Ти у нас протка ноги, а я тоді за тобою, під тюпцем. «Гаразд», – процокотів зубами Кося. Двічі просягав він лапу до дзеркальця і відсмикував, наляканий свистом бабиного носа. Лише за третім разом схопив і ноги на плечі, чим душ тікати. Відбіг далеченько, спинився колька почекати. І тут... Ну що б ви зробили, дорогі мої, якби тримали в руках чарівну річ? Невже не б не глянули, що воно таке? Отошто, тим паче ніхто ж не попереджав, що зазирати не можна. Не витримав Кося, зиркнув. Бачить, а на нього з дзеркальця вовк дивиться із зайчими вухами. Ух ти, вигукнув Кося. Та я ж виявляється, вовк тільки у зайчій шкурі. Гр-у. І заспівав. От тепер я засміюся, бо нічого не боюся. А ха-ха, на хаха, поміняв я без гріхів. Ха ха-ха, ха. І ще раз ха. А ж тут кількою надбіг. Чого це ти, Косю, регочеш? Який я тобі Кося? Шмакадяв ти колючий. Я вовк. І зовуть мене Косила. Дурила ти, а не Косила. То мабуть, дзеркальце таке з тобою зробило. А ну ж давай швиденько його закопаємо. Відскочно півтора вареника. Бо я тобі зараз так закопаю, що схопив Кося-Дрючка замашного. Ледве встиг колько відскочити. Гець здурів заєць. Ще й справді вб'є. Треба тікати, а як сонце зійде, побіжу теренті шукати треба якось косю рятувати. Розділ дев'ятий. Викотилося за небо краю Впав промінчик на чорне дзеркальце, яке тримав кося, і враз з'явився сонячний вовк вовило. О, заєць, ги. вищирився він на косю. Був заяць, а тепер очки вовк у зайчій шкурі. Косила я – Грррррррррррррр. І Кося теж вищерився. Ти, диви, справді злий, як вовк. Ну тоді давай дружити – усміхнувся Вовило. Давай. Вовку з вовком чого не запрагандувати. Тоді біжимо трентя шукати. І Вовило з косою побігли. Розділ 10. Тримка. А Колько-Колючка роззирався на всі боки, виглядаючи Терентія. Сонячний зайчик з'явився перед ним так несподівано, що їжачок аж відсахнувся. «Слухай уважно і не перебивай», – сказав Терентій, сторожко взираючись. «Я все знаю. Кося з вавилом шукають мене, тому часу обмаль. Скоро мені доведеться тікати. Негайно біжи до нашої країни сонячних зайчиків, Почервне біле дзеркальце. Тільки зазирнувши у нього, Кося може стати таким, як був. Ага, ясно, усміхнувся пан Морок, вигукнувши з-під землі разом з Бабаєм та Бабою Ягою. Він ховався з ними неподалік у Чагарях. Колько і Терентій їх, звичайно, не бачили. А як же я знайду вашу країну сонячних зайчиків, коли не знаю, де вона? Завхилювався Колько. Ось тобі промінець Дороговказ, він покаже тобі дорогу до чарівного озера дзеркала, по той бік, якого лежить наша країна. Тільки не барися, поспішай. Колькос схопив промінець Дорговказ і по А тут і сонячний вовк з косою з'явилися. Таренті кинувся навтіки. «Що будемо робити?» – спитав Бабай. «По-моєму, треба дібрати у косі промінець та й все», – сказала Бабайага. «Силаміць не відберемо аж ніяк», – зауважив пан Морок. Промінець же сонячний, а ми, темна вража сила. Він для нас смертельно небезпечний. Треба хитрістю діяти. Добро щире й дурне, а зло підступне і хитре. На цьому й зіграємо. Як? розяврута Бабай. Подумати треба, сказав пан Морок. Мені найкраще думається під землею. Ходімо в мій палац. І вони провалилися під землю. Розділ одинадцятий. Бігаючи по лісу за тарентієм, Кося так виснажився, що нарешті не витримав і впав. Усе більше не можу. Терентій спинився. Стривай, сказав він Вавило. Хай кося перепочине трохи, бачиш, як захекався. Ми ж з тобою сонячний не втомлюємося, а він звичайний. То хай не бігає, я сам, гризнувся сонячний вовк. Як же він може не бігати, коли йому весь час треба пускати тебе чорним дзеркальцем на мене? «Я відзеркалююсь від будь-якого скельця, будь-якої калюшки, а ти тільки від чорного дзеркальця. То виходить, я цілком залежу від цього вухання?» – здивувався сонячний вовк. «А вже ж! А поки він відпочиває, давай я хочу пішмурки пограємо. Тобі ж мабуть, набридло просто так за мною ганятися. Ти жмурся, а я сховаюсь». «А що це ідея? Бо й справді, нудновато просто так бігати. Давай!» І Вовило затулив лапами очі. Раз, два, три, чотири, п'ять я йду шукать. Хто не заховався, я не винуватий. І поки сонячний вок промовляв лічілку, таренті зник. Я йду шукать. нарешті вигукнув Вавило і розтулив очі. Еге, е, шукай вітра в полі, хикнув Кося. Він тебе обдурив і втік. Це ти? Ти винен? Розлігся тут, закричав сонячний вок. Ану уставай, мерщій, нас догінці. Розділ 12 А Колькоко ключка тим часом дріботів собі туди, куди вів його промінець дороговказ, і тихенько намурликував собі пісеньку, підганяючи себе: "Треба, треба поспішати, друга косю врятувати, треба, треба швидше йти, біле дзеркальце знайти". Аж раптом перед ним просто з-під землі вигулькнули пан Морок, Баба Яга і Бабай. Усі вони всміхалися так лагідно і привітно, наче побачили наймилішого родича. «Голубе ти наш, дорогий!» – улесливо заговорив пан Морок. «Не бійся! Бачиш, ми тебе не лякаємо! Ми хочемо тільки поговорити з тобою!» «Так-так!» – підтакувала Баба'яга. «Однозначно!» – підхопив бабай. «Краще не сваритися, а домовитися!» «Ми присягаємося, що ніколи не будемо тебе лякати, а ти…» – пан Морок не доказав – Бо в цю мить з'явився Терентій. «Не вір їм, Колько! Не вір!» – вигукнув сонячний зайчик. «Вони хитрують, обдурюють тебе!» «Ану геть з дороги!» І Терентій спрямував на них свій сліпучий промін спис. «Вай, вай!» – панічно скрикнули Бабай та Баба Яга. І негайно провалилися під землю. «Що таке? А де ж сонячний вовк?» – закричав пан Морок. І, не чекаючи відповіді, провалився теж. Давай, Колько, поспішай і не піддавайся на хитрощі, а я мушу тікати, бо воно кося й вовило вже близько, і тарантій зник, а Колько-Колючка поспішив далі. Розділ 13. Неподалік черівного озера Дзеркала, по той бік якого була країна сонячних зайчиків, зачаїлися у кущах пан Морок, Бабай і Баба Яга. «Поки у колька промінець-дороговказ, силових методів доїжачка ми, звичайно, засто... застосувати не можемо», – сказав пан Морок. «Але прийшовши до країни сонячних зайчиків, він той промінець там залишить, дороговказ йому буде вже не потрібний, і тоді дзеркальце у калька треба буде одібрати з силою, хитрістю, як пощастить, і отбиратимете дзеркальце ви». «Я ж безтілесний фізично робити нічого не можу. Отже, оноколько вже пройшов по той бік о, озера дзеркала, незабаром вертатиметься. Тільки ви у жодному разі не зазирайте у дзеркальце». «А однозначно, – прошепотів бабай, – він взагалі у дзеркало ніколи не дивився. Сам себе боявся». «Хапайте його, відбирайте, і одразу до мене, під землю». Закопаємо дзеркальце там, щоб ніхто-ніхто не міг більше ним скористатися Ну, а я провалюсь Чекатиму вас там, бо мені навіть дивитися в бік тієї країни шкідливо для здоров'я І пан Морок провалився Давайте, хапайте, відбирайте Невдоволено про бабай Легко сказати і провалюватись А ми наражаємося на небезпеку «Ну досить, досить, брате, нікуди ж не дінешся, начальство!» Отже, план такий, коли Колько вийде, я обертаюся на звичайнісіньку бабусю, яка зламала ногу, і кричу «Поможіть!» Не впізнавши мене, він добрий і чуйний підходить, а я раз відбираю дзеркальце, тоді підбира... підбігаєш ти, я передаю тобі дзеркальце, так безпечніше, ти у дзеркальце ніколи не дивишся» і ми спокійно провалюємося. Хай буде так, погодився бабай, і от нарешті з'явився колько з дзеркальцем. Баба Яга обернулася на звичайну бабусю, гепнулася на землю і зарепетувала. Ой, нога, нога, ой, рятуйте хто-небудь. Підвестися не можу, поможіть. Колько-колючка, не впізнавши баба Яги, кинувся до неї. Що з вами, бабусю? Мить і дзеркальце вже в руках баба Яги. Ге-ге, виширилася радісно вона. Колько одразу все зрозумів. І, недовго думаючи, вигнув. «Ой, бабусю, а що тут у вас на носі?» Ну, яка б жінка, тримаючи в руках дзеркальце, після таких слів не зазирнула б у нього. Баба Яга зазирнула тільки на мить. І враз перевтілилася. Очі засягли добротою, губи розпливлися у лагідній смішці. І баба Яга заспівала. «Ой, не баба я, Яга, не баба. Я маленька, жовтенька кульбаба. Я легка і тендітна, мов квітка. Ви не бійтесь мене, любі дітки. Мов метелик себе почуваю і злітаю, злітаю, злітаю». Баба Яга почала підстрибувати, кумедно махаючи руками. Сестро, що з тобою?» Кинувся до неї бабай. «Віддай, но дзеркальце, віддай». Стривай, мій братику, стривай, і ти в нього зазирай, і баба яга піднесла дзеркальце до очей бабая. Той мимоволі глянув, теж разюче змінився і радісно заспівав. Та я ж ненацька добрим став, і вмить боятись перестав, У гріхах я каюсь, каюсь, і уже не заїкаюсь. А тепер віддайте дзеркальце назад. Сказав Калько. А вже ж, будь ласка, ми ж тепер добрі, ми ж тепер позитивні. Баба віддала дзеркальце Калькові і заспівала. Я не буду більше на мітлі літати, в хаті буду нею тільки підмітати. І пританцьовуючи Баба Яга разом з Бабаєм, зникли. А з-під землі залунав раптом відчайдушний голос пана Морока. Що ж ти, баба, наробила? Відтепер... Вже вража сила, безстілесна і безсила. Що ж ти, баба, наробила? І тут з'явився сонячний зайчик Терентій. Молодець, калько, вигукнув він. Ну а тепер треба примусити і Косю зазирнути у біле дзеркальце. Он вони вже наздоганяють мене. З'явилися сонячний вовк Вовило і захеканий кося. А ти з чого не тікаєш? зупинився здивовано, схиливши голову набік вовило. «А мені вже не страшно! Я вже до тебе звик!» – усміхнувся Терентій. «Ану, Косю, зупинись і на себе подивись!» вигукнув Колько і підставив до очей Косі чарівне дзеркало. Глянув Кося і аж на землю сів. «Ой-ой-ой! Що ж це зі мною було? Як же я міг? Сором який! Ой, пробач мені, Колько! Ой, пробач мені, Терентію!» «А тепер, – сказав Тарентій, чорне дзеркальце давайте, до нього біле притуляйте!» Кося з Кольком так і зробили, спалахнуло сліпуче полум'я, обидва дзеркальця зникли. «Анігілювалися, – як кажуть учені, – і разом з чорним дзеркальцем зник, звичайно, і сонячний вовк!» «А як же пан Морок? – схемнувся раптом Кося. – Він же не зник! – Він під землею! – кивнув Кольком. – «Ні, пан Морок не зник», – сказав Терентій, – «бо темнота ж така незнащенна, як і світло. Але ж ви чули, що він вирішав з-під землі? Відтепер живража сила, безтілесна і безсила. Отож, боятися його не треба». Терентій якусь мить помовчав, а тоді додав. «Знаєте, я, мабуть, теж у лісову школу запишуся. Теж хочу вчитися, набиратися знань». Не знав же я, що можуть бути не лише сонячні зайчики, а й сонячні вовки. Як ви думаєте, приймуть мене? А вже ж приймуть, вигукнув Кося. Ти ж зайчик, як і я. І наш директор, Бурмила Михайлович Адмідь, такий добрий, підтвердив кулько. Ну тоді, мерщіть до школи, знань розумних набиратись, щоб ніколи і нікого не боятись. Дзвінко заспівав Терентій, і разом із зайчиком Коси Вуханем, та їжачком-кольком-колючкою пострибав на велику галявину казкового лісу, бо вже от-от мали розпочатися уроки у спеціалізованій лісовій школі з ведмежою мовою викладання.